Al-Qaidas effektiva mediemaskin i Irak är ett växande problem för USA, enligt en ny amerikansk rapport. Ja, det är ju att det har blivit allt svårare för amerikanerna att behärska den internationella medierapporteringen. Vi tittar närmare på den brittiska pressen efter skandalen med spioneriet på Kungahuset. Och så ser vi på oss filmcensuren, en myndighet som vill avskaffa sig själv. Och han har lagt den här mannen med huvudet i ett skruvstäd och vrider åt. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ljunggren och det är lördag den 28 juni. Det ni hör nu är en del i kriget i Irak. Inte bara det faktiska, med kulor och bomber, utan propagandakriget. Slaget om opinionen. Dagligen sprids såna här videosnuttar på internet- där Al-Qaida och andra sunnimuslimska motståndsgrupper- attackerar amerikanska soldater eller andra mål. Filmtekniken är oftast enkel. Med en skakig handkamera dokumenteras en attack. Ofta handlar det om ett fordon som sprängs i luften- till musik och manskörer. Reprisen kommer direkt i slow motion. Motståndsgruppens namn framgår tydligt- liksom budskapet som når ut till en masspublik- när större medier sänder ut videosnuttarna gång på gång. Några av videosnuttarna har du säkert sett själv- när de emellanåt når även västerländska medier. De är en del i en sofistikerad men ändå enkel mediemaskin som har blivit ett växande problem för USA. Det verkar som att motståndsgrupperna helt enkelt har övertaget i propagandakriget. Trots USAs jätteresurser. Det är helt enkelt ingen idé att försöka kontra med motpropaganda konstaterar en ny amerikansk kartläggning. Rapporten Iraqi Insurgent Media, The War of Images and Ideas av två analytiker på Radio Free Europe, Radio Liberty, en nyhetsorganisation finansierad av amerikanska kongressen. Medierna ska idag handla om det här propagandakriget, både motståndsgruppernas och USAs. Hur bedrivs den här typen av mediekampanj och vilka effekter får det? Ni ska få höra frilansjournalisten Urban Hamid, som har lång erfarenhet av att rapportera från krigets Irak, och medieforskaren Stig Anen Nordstedt. Men först Kathleen Ridolfo, en av rapportens författare. Well, what we found was that although the insurgent media machine appears to be very elaborate, they have a wide audience and they have quite a different number of outputs. They have magazines, videos, uh, books. All kinds of um, statements, that come out on a daily basis. Kathleen Ridolfo är analytiker på Radio Free Europe, Radio Liberty och är en av författarna bakom rapporten om de sunnimuslimska motståndsgruppernas mediemaskin. De såg att det fanns en strategi som verkade väldigt genomtänkt. Med mängder av olika kanaler för dagliga budskap, som videofilmer, tidskrifter, böcker och andra typer av medier. Och en stor publik. Men i själva verket är mediemaskinen splittrad och inte så väl organiserad. Videosnuttarna anywhere, på internet och andra budskap kan lika gärna göras utanför Irak, anywhere, i princip var som helst, in, till och med i Washington in, eller Sverige. Det är ofta individer som är avsändare. Det handlar inte om ett enhetligt budskap. Man vänder sig framförallt till en publik i arabvärlden. Rapporten delar upp motståndsgrupperna i två läger: Al-Qaida å ena sidan och de nationalistiska motståndsgrupperna och den andra. Nu vänder sig Al-Qaida även till muslimer i väst och deras videos har engelska texter så att alla kan följa med. De olika motståndsgruppernas videosnuttar kan laddas ner från särskilda sajter på internet med mängder av material. Men de finns också för vem som helst att titta på på populära platser som YouTube till exempel. Det finns bland annat en 20 i toppvideo där man sammanställt de 20 mest inspirerande attackerna för att skapa lite tävling mellan motståndsgrupperna och öka motivationen. Kathleen Ridolfo påpekar att många videos i själva verket är fäkade hopklipp och det är enkelt att göra. So for example, if you're sitting in Sweden and you want to make a video like this, what do you do? Du kan ladda ner en amerikansk soldatvideo på internet. Sen letar du upp några jihad-sånger och kanske en dikt och ett meddelande från en motståndsgrupp. Sen behöver du bara klippa in en filmad attack och de är lätta att hitta. Och sen är det bara att sätta ihop en video. Och mediemaskinen är ett problem för USA. Men effekten av propagandan syns framförallt utanför Irak, där den största publiken finns. Det hela började med videomeddelandena från Osama bin Laden och nu sprider sig al-Qaidas grillapropaganda över hela världen. Det är bara en tidsfråga innan vi ser samma typ av mediemaskin i Nordafrika, säger Kathleen Ridon. It's only en matter of time before we see the same kind of media outputs in North Africa. In en av slutsatserna i rapporten är att det helt enkelt inte är någon större idé för USA att försöka kontra med mer motpropaganda. Det skulle inte ha någon större effekt. Propagandakriget, slaget om Irakernas sinnen och hjärtan som president Bush talade om, verkar vara rätt hopplöst för USAs del. What we found is a breakdown in the system, because al has a specific program och en agenda and it's väldigt what it men, säger Kathleen Ridolfo, i sin kartläggning såg de något intressant, en svaghet i det här mediemaskineriet som kommer sig av splittringen bland motståndsgrupperna, både inom Al-Qaida och inom de nationalistiska grupperna, om ideologiska frågor, en häftig debatt om ideologi och vad de islamska lagarna egentligen tillåter i krig, och bland publiken som blev väldigt engagerad var Al-Qaida vinnaren i den striden. Så majoriteten av de som ser videosnuttarna och budskapen på internet finns utanför Irak och de bryr sig inte om det nationella motståndet i Irak, säger Catherine Rydonfin. Al-Qaida vill ha ett globalt jihad och rekryterar också utlandet, medan de nationalistiska sunnimuslimska grupperna poängterar att de inte använder utländska soldater. Den här splittringen kan utnyttjas, hävdar rapporten. Stigane Norstedt är professor i medie- och kommunikationsvetenskap i Örebro. Han ser rapporten från Radio Free Europe som ett verktyg i just propagandakriget. Att Det där är en underrättelse och kontrapropagandarapport. Det är det som är perspektivet, att ta fram kunskap för att utveckla mot strategier mot den propaganda som finns eh, som förs fram av de här sunnimuslimska grupperna på nätet och man, eh, man söker ju då man tar ju reda på då i sina analyser vilka, vilka som man når, når ut till och vad det är för information och även vilka svagheter som den, den där eh, de här propagandakanalerna kan ha då för de grupper som använder dem så att Perspektivet är ju att eh, få underlag för att eh, utveckla motstrategier och eh, så att säga, i propagandakriget. Va? Han har forskat kring krigspropaganda och ser skillnader mellan dagens situation och hur USA tidigare har kunnat hantera informationsflödet. Ja, det är ju att det har blivit allt svårare för amerikanerna då om vi pratar om de supermakterna, att föra ut sin att behärska så att säga. Eh, de interna den internationella medierapporteringen- att påverka den. Frilansjournalisten Urban Hamid- har lång erfarenhet av att rapportera- från krigets Irak. Han är nu på reportageresa i Turkiet. Han tror inte att motståndsgruppernas- mediemaskin egentligen är så framgångsrik. Inte i Irak i alla fall. Jag, jag tror inte att den har varit- särskilt effektiv på tillvida att- eh, naturligtvis, vad, vad de försöker att göra- är ju så att säga- framställa sig som att man endast attackerar militära mål det vill säga då amerikanska trupper men, men verkligheten är ju en annan att, att det är så otroligt många civila oskyldiga människor som, som så att säga skadas och dödas av de här attentaten så att, så att jag tror att jag tror inte att de, de har lyckats vända den, den trenden där, där då gemene man i Irak förfasar sig och, och fördömer den form av attentat som då riktar sig mot civila mål. Sist hörde ni Urban Hamid, frilansreporter på reportageresa i Turkiet- där han rapporterar bland annat om irakiska flyktingar. Nu till några veckans medienyheter- I Spanien har riksåklagaren gett order om att dra in tidningen El Jueves senaste nummer. Bakgrunden är att tidningen publicerat en sex sexkarikatyr föreställande kronprinsen. Det är enligt lag förbjudet att använda en bild på kungen eller hans familj som skadar kronans prestige. Men inte många nummer kunde återkallas eftersom beslutet samtidigt lett till att upplagan sålt slut. Två brittiska reportrar från tidningen Daily Mirror har gripits efter att ha försökt placera en låtsasbomb i Londons tunnelbana. Reporterna som upptäcktes av tågpersonalen säger att de testade säkerheten och försvarar sig med att de bara utövade sina journalistiska rättigheter. Förra året lyckades reportrar från samma tidning placera en låtsasbomb på ett tåg med kärnvapenavfall. Och så lite nyheter från den svenska tidningsmarknaden. dala demokraten dras med förluster trots både hög högkonjunktur och pressstöd. Visserligen ökade annonsintäkterna under förra året men kostnaderna ökade ännu mer. Dåligt ser också ut att gå för gratistidningen Metro som backar i den allt hårdare konkurrensen från andra gratisaktörer. Att Kungahuset har en särställning i medierna, det vet vi. Det finns ett enormt intresse för skvaller och många gånger en överdriven respekt för kungligheterna. Men i Storbritannien har pressen inte sparat på krutet. Bevakningen av det brittiska kungahuset har gått över många gränser som är helt tabubelagda här i Sverige. Som spioneriskandalen där en reporter på tidningen News of the World anlitade en privatdetektiv för att bland annat lyssna av prins Williams mobiltelefon. Reporten dömdes till fängelse och de pressetiska reglerna ska nu skärpas. Kanske kan det till och med bli tal om en ny lagstiftning. Lisa Bertelsson har tittat närmare på den brittiska pressdebatten. Tio. Här är Ekot. I Storbritannien dömdes idag hovreporten Clive Goodman och en medarbetare på tabloidtidningen News of the World till fängelse sedan tidningen har avlyssnat telefoner tillhörande det brittiska kungahuset. The court case, um, threw up a lot of William Gore är vice ordförande på PCC, den brittiska motsvarigheten till pressens opinionsnämnd. Han berättar att avslöjandet att hårreporten Claude Goodman gått så långt i jakten på kungliga skop, skop att han avlyssnat deras telefoner väckte en massa frågor, som vilka gränser har egentligen den brittiska pressen. För Claude Goodman är inte ensam om att gå långt för att snoka upp skvaller. Men det var den fällande domen som fick PCC att utreda hur det egentligen står till med den brittiska pressens arbetsmetoder och tabloidtidningen News of the World. Well, the, I think the problem arose um from the fact that the incident involving Clive Goodman and his associate did appear to be um, very much a, a one-off thing. There did not to be any evidence that the newspaper he was working for was somehow involved in what he was doing. Or even... På tidningen visste man ingenting, för just avlyssningarna var ett uppdrag Klar Gudmen gav Glenn Malcare på egen hand och när han skulle betala Malcare med tidningens pengar, sa han att pengarna skulle gå till en annan källa. Men är det verkligen rimligt att tidningen inte visste något. Jag ringer upp News of the World. Heli vals. We're not giving any interviews about the, the, the Clive Goodman situation. We haven't given any to any media and we're not giving any now. Sort of end of story. Men vilka konsekvenser har då Clive Goodman fallet fått för den engelska pressen? Ja, förutom att Claude Goodman och hans detektiv Glenn Markhär dömdes till fängelse, har Claude Goodman fått sparken från tidningen och tidningens dåvarande chefredaktör sagt upp sig. Och pressens etiska regler kommer att ändras. Journalists uh, must not access digitally held private information without consent journalister får inte längre ta fram personuppgifter utan ett samtycke och reportrar ska verkligen avlyssna telefonsvarare eller mobiler och även privata och andra utomstående medhjälpare ska omfattas av regeln att dold och annat bara får användas om det finns ett uppenbart allmänintresse. PCC har också tagit fram sex nya rekommendationer. The first one was With Det kontrakt som skrivs med till exempel privatdetektiver ska förbinda dem att följa de pressetiska reglerna, och tidningarna måste veta vem de betalar när de anlitar någon utanför tidningen. Men Claude Goodman fick även regeringen att tröttna. För att ta reda på om pressen fortfarande ska vara självreglerande tillsatte det en utredning. Och trots att pressen och PCC fick hård kritik finns ett tillräckligt förtroende för pressen kvar. Så med stor sannolikhet kommer regeringen när det fattar beslut i höst tycka att PCCs skärpningar är tillräckliga. Och på PCC vilar ett lugn. De är säkra på att de kommer kunna stoppa journalister- som bryter mot de etiska reglerna det har de gjort förr On the very rare occasions when it has become apparent that this has been going on um the PCC has dealt with it either on this occasion following a a police investigation or in previous examples um without a police investigation when the activity was not brought to the police's attention Ni hörde William Gore på PCC, den brittiska motsvarigheten till pressens opinionsnämnd. Reporter var Lisa Bertelson och i höst ska alltså regeringen ta ställning till om pressen ska fortsätta att vara självreglerande. The Det ni hör just nu skapade en upprörd debatt för inte så länge sedan. Det var 1980 och motorsågsmassaken blev symbolen för videovåldet. Men det var en helt annan tid. Som... Idag höjer ingen på ögonbrynen av den här typen av filmvåld. Det har tvärtom blivit allmängods. Inte heller staten anser längre att vi bör skyddas från förroande våldsskildringar. Senaste vanliga spelfilmen som den svenska filmcensuren satte saxen i var den våldsamma maffiahistorien Casino. Och regissören Martin Scorsisil har blivit rejält irriterad. Idag så skulle filmen aldrig ha blivit nedklippt. Det är numera bara porrfilmer som ibland får känna av saxen. Och filmcensuren är något så ovanligt som en myndighet som vill avskaffa sig själv. Martin Biklin hälsade på hos statens biografbyrå i Stockholm för att ta reda på vad som har hänt och kolla vad staten fortfarande inte vill att vi ska se. Här har vi 91-an och en bastu full av vackra nakna damer. Och eftersom 91 tycker om att vila ögonen på sånt så kryper han ner i en stor badtunna och lägger en handduk över huvudet och kikar ut genom ett i ja, man ser lite ändå lite bröst och lite sådär. ja och ganska ordentligt och där ramlar naturligtvis tunnan så att 91 ramlar ut till allmän förnöjelse och den sen klipptes bort ja den klipptes bort Jag sitter fem trappor upp på statens biografbyrå tillsammans med Gunnel Arbeck, som är något så ovanligt som generaldirektören som vill lägga ner sin egen myndighet. I snart hundra år har statens biografbyrå bedrivit filmcensur. På väggarna hänger gulblekta affischer med favoritfilmer som Borta med vinden, Pimpernell Smith och Shakespeare in Love. This is the horror movie to end them all. Vi sitter i klipprummet i det allra heligaste på myndigheten och tittar på scener och ögonblick som klipps bort genom åren. sekunder och minuter som staten inte velat att medborgarna ska se. Nu ska vi alltså se... Nu ska vi se det senaste, möjligen sista klippet som vi gjorde i en film som skulle gå på biograf. Me, the fucking voice. Och här har vi skådespelaren Joe Pesci som har en motståndare som han vill ha eh, information av. Och han har lagt den här mannen med huvudet i ett skruvstäd och vrider åt. Det är ganska gigigt alltså. Ja, det är rätt. Det. det är mycket blod och, och så. Och visst, det, det här är utdraget och närgånget grovt våld. Det är vi kan det. det. inte detta förående då? Nej, jag tror inte det. Jag har svårt att se att eh, normala människor över 15 år skulle få sina grundvärderingar förändrade av att se en dödsmisshandel mellan två gangstergäng. Faktiskt. Och jag tror en annan sak också, och det är att det är mycket lättare att skylla på ett sånt fenomen, ett sånt tydligt fenomen som film. När skälet till att människor blir våldsamma och aggressiva i allmänhet åtminstone till 99% beror på helt andra saker. Som inte går att lagstifta bort. Allmänt besvärliga förhållanden, dåliga sociala relationer, allting sånt. För det kan man inte förbjuda. Men man kan teoretiskt förbjuda film. Och då är det ett lättare halmstrå att få tag i. Men om vi börjar så här. Alltså behövs den svenska filmcensuren tycker du? Inte i dess nuvarande form. Det är lite ovanligt med en, en generalsekreterare eller en direktör som, på en myndighet som, som inte tycker att verksamheten är, behövs. Ja, det som är problemet tycker jag det är att det faktum att vi har filmcensur är en för lite kontroversiell fråga. Det borde vara en mer kontroversiell fråga. I all synnerhet i dagsläget när vi är det enda land i Norden som har censur för vuxna. Till och med Norge har ju avskaffat sin. Hur kommer det sig att vi har det då, tror du? Gammal tradition. Vi har blivit någon slags politisk symbol som... Politiker tycker om att hänvisa till när människor ibland är, säger sig vara oroade över då, ja, allt våld på film och så här. Det finns till ett behov av att säga att men vi har ett organ som gör någonting åt detta. Mm. Att vi sedan inte gör någonting åt det är en annan sak. Nej, hon gör inget åt det. För under Gunnel Arbäcks ledning så har statens biografbyrå gått från aktiv filmsensur till en betydligt mer liberal hållning. Som närmast kan liknas vid en slags civil olydnad. Om vi verkligen följde lagens bokstav och eh, eh, satte igång och förbjuda filmer på löpande band. Då skulle en hel del av de stora amerikanska produktioner som nu går på biograferna inte bli tillåtna. Men vi kan, ja, alltså vi kan inte göra så, vi kan inte agera så. För vi godkänner alltså filmer som innehåller närgånget utdraget grovt våld mot människor eller djur. Det är definitionen av olaga våldsskildring. Om vi förbjöd allt sånt, då skulle det bli ett himla liv. Idag har alltså statens biografbyrå i princip lagt saxen på hyllan. I princip ska det visa sig, för det finns ett undantag. Ja, sånt här som heter Hawaii Vice part 3. Gunilla Arbeck visar mig en lista över de filmer man senast satt saxen i. Två vilda systrar, Steamy Windows, Images of Desire, Secrets, bara bomber. Det handlar uteslutande om porrfilmer. Um, pretty beaches, peaches, peaches. Alltså ja, peaches då, milda meloner. Enligt lagen ska ju statens biografbyrå föransgranska all film som visas offentligt och vara särskilt vaksam på scener som kan vara förråande för publiken. Här har vi själva nyckelbegreppet i censurlagstiftningen. Och i både lagtext och förarbeten pekas särskilt sexuellt våld och tvång ut som områden som myndigheten ska beakta. Men hur kommer det sig att porrindustrin som ju sysslar med DVD och video och inte alls behöver skicka in sina filmer ändå gör det. Och vad är det man klipper bort? Nej, vi har fått för oss att eh, det betyder någonting för distributören att ha en slags kvalitetsstämpel från statens biografbyrå. Det blir nästan som en, kvalitetsgaranti, en statlig kvalitetsgaranti, vilket är absurt, men det fungerar så. En mm. statligt godkänd porrfilm. Exakt. Och det enda som vi i dagsläget nog ser som som, som, som skulle kunna verka förroande faktiskt. Det är sexuellt våld i pornografiska filmer. Eftersom de har till uppgift att verka ja, upphetsande helt enkelt. Och eh, i ett läge där en våldtäkt skulle kunna verka upphetsande. Det skulle kunna kallas för förroande Det skulle kunna förändra människors syn på vad sexuell upphetsning ska vara bra för så att säga. Men just det, och hur många, jag menar, hur mycket porrfiltingar ska ni sitter och tittar på här? Ja, jag vet inte exakt hur många det vi har, men det kan väl vara kanske hundra om året i den tiden. Men vi är ju fyra som delar på det. Well was... Det är alltså det här som statens throbbing censurerat det Det är det här som statens har censurerat det senaste året. I snart hundra år har den funnits- den svenska filmcensuren. Då, i början när den kom till 1911- var makthavarna mest oroad över scener- som innehöll klumpiga poliser och annat- som kunde dra ett löjesskimmer- över tidens auktoriteter. Över tid har vad som uppfattats- som förroande växlat- och idag handlar det som sagt om sexuellt tvång. Det här är en film som jag inte- heller kommer ihåg titeln på- men det är Dean Martin och Jerry Lewis- och situationen är att de har varit på krogen och Jerry Lewis-figur har blivit alldeles plakatberusad. Vi tittar på andra, scen tidigare scener inne på myndighetens fullständigt klipprum. fullständigt oförajligt. Men det här togs bort. Vad tänker du när du ser en snabb gammalt klipp? <laughs> med lite... Jag betraktar det här med lite road ömhet över våra företrädare. Och vad jag förundrar mig över det är att just så få journalister ifrågasätter oss. Journalisterna ska ju stå på barrikaderna för, för yttrandefrihet och det fria ordet och alltihopa det här. Och att ni så sällan ifrågasätter att vi faktiskt har censur. Trots ett censurförbud i yttrandefrihetsgrundlagen sedan 15 år. Det tycker jag är lite lustigt. Ni hörde Gunnel Arbäck, direktör på statens biografbyrå, som alltså uppmanar till kamp mot just filmcensuren. Reporter var Martin Wiklin. Medierna är snart slut för den här gången. Och vi tänkte avsluta med något som hör sommaren till. Så här års kan ju det mesta skapa rubriker. En hel del ganska udda historier får plats i nyhetsflödet. Och vi på medierna har kollat lite extra noga på löpsedlarna, där kreativiteten nu får fullt utlopp. Som Aftonbladets löpsedel i veckan om att stjärnor vägrade sjunga allsång nobbade publiken på skansen. Det handlade om gruppen Sarah Hot Nights som inte ville sjunga med publiken. Nu var det visserligen helt enligt överenskommelse med Sveriges Television och egentligen ingen större skandal. Men vidare folkligt var det ju inte och kanske värt en löpsedel just av det skälet. Hur som helst. Vi ringde upp. Aftombladet. Välkommen till Aftonbladet. Ja, hej, jag söker Anders Jedin. Då ska vi se. Anders Jedin är på semester. Jag förstår. Är han. Och kommer tillbaka den 13 augusti. Ehm, Vad gäller saken? Det gäller allsången. Ehm, I sådana fall är det våra nyhetschef du får tala med. Camilla Nordström. Okej, okay, tack. Mm. Camilla Nordström. Hej, Martin Wiklin här på p Hej. Hej, vi har en liten allsång här för och Jag tänkte höra om inte du skulle kunna eh, sjunga Stockholm i mitt hjärta. Tror du att jag har tid med det? Nej, men det, är bara, det går snabbt. Tack. Hej. Kan jag kan lägga. Hallå. Medierna är slut för den här gången, men nästa lördag är vi tillbaka. Vi hörs. Medierna gör så att CD-Staxmakten med